Slušate emisiju libarnica. A u večerašnjoj Libarnici govorit ćemo o jednom dijelu. Prije koji dva tjedna u HNK u Zajic odigrala se premijera predstave Laika Format prema istoimenom romanu Daše Drndić koja je nekad bila i profesorica na filozofskom fakultetu u Rijeci. A Daše je došla iz Beograda, proputovala svijet pa evo tako se smjestila na kraju svog života i u Rijeku i iznjela neke svoje doživljaje o u ovom romanu. Roman je primjer postmodernisma jer se isprepleču mnogi rukavci radnje kao da se slažu sličice, stoga roman i nosi takav naziv. Evo, dakle, riječanima bi roman mogao biti posebice zanimljiv, kao i ova predstava e, koja se još uvijek prikazuje e, u HNK-u. E, zanimljiv jer autorica opisuje grad iz svoje perspektive, dakle perspektive jedne neriječanke. E, pa evo, kroz dijelo se proteže sintagma ovaj grad, što znači e, zapravo značava rijeku, a uz tu sintagmu u romanu se nadovezuju mnoge izjave o gradu i građanima. Pa zato smo izdvojili top 7 izjava iz romana Laika format Daše Drndić. Pa da vidimo što Daša kaže o rijeci i riječanima. Još više, evo prva izreka, odnosno prva rečenica koju smo izdvojili kaže... Uh, u ovom su gradu čelave i žene. Pa sada evo ako je tako, mora da nose sve perike da se ne primijeti, eto muškaraca normalno ima, ali čelavi i žena, evo iskreno nisam primijetila. Možda ste vi dragi slušatelji primijetili neke čelave žene ko što je i Daša. Uh, ali evo, možda se iza ove izrege ove rečenice zapravo krije neko postmodernističko značenje ko bi znao. A druga izreka, druga rečenica iz kaže ovdje ljudi, dakle u rijeci, ljudi obožavaju stajati u redovima. Pa dobro, stoje u redovima, ali sada da li obožavaju, obožavaju li, to nitko ne zna, ne možemo zaviriti u njihove misli. A evo, tu će se riječ prepoznati oni koji obožavaju, no svakako da stoje u redu ima, pa mislim kao i u svakom gradu. Treća rečenica koju smo izdvojili kaže ljudi se rijetko grle na ulici. Rijetko, pa ne znam što to daši, znači koliko to ona očekuje da se često uh, ljudi grle na ulici i je li opće na ulici Mjesto za grljenje, ali eto, svakako da se grle na ulici, a sad ovo rijetko, to je pitanje svačije perspektive. I četvrta izreka kaže, u uh, ovo bi se mogle riječanke malo i uvrijediti, pa kaže mnoge žene imaju dlakave noge, a prave se da nemaju. Et. Evo, iskreno, nisam gledala u ženske noge, ali tu će se isto prepoznati oni koji iza ove dakle, rečenice. A peta rečenica kaže previše je pekara u gradu. To isto ovo previše individualna stvar. Nekome previše i jedna pekara u ulici, a nekome evo i više. Ali evo Daši, dakle, previše pekara. Pa ne znamo u kojem je ona kvartu živjela. I šesta izreka kaže ovo nije grad za šetnje. Pa dobro, sudeći po prometu, svakako da nije u onim prometnim cestama, ali naravno da ima i plaža, ima i evo, malo dalje u Patiji i mjesta za šetnju, tako da opet evo, ne znamo gdje je ona šetala, tako da je zaključila da nije grad za šetnje. I posljednja izraka evo je e, baš zanimljiva, dobro je primijetila. E, pa e, govorila je, dakle, pisala je o tome da ljudi e, u autobusu kad je prazno mjesto, kad su dva prazna mjesta, vole sjesti baš pored reda za Prolaz, a ne pored prozora, tako da ljudi zapravo ne mogu sjesti pored e, njega, odnosno moraju baš pitati, obratiti se toj osobi e, želi sjesti. Pa evo ovo stvarno sam primijetila, a iskreno, evo ponekad ja tako činim e, kako ljudi ne bi sjeli pored me jer idem brzo van pa onda da se ne moramo dizati te e, takve gužve u autobusu. No, zanimljivo je primijetila evo. Eto, to su bile top 7 izreka koje smo izdvojili. Naravno da je u dijelu lajka like format još mnogo više zanimljivosti o rijeci i o njeznoj povijesti, ali evo i ovako nekim svakodnevnim sitnicama, svakodnevnim životnim prilikama. Tako da je svakako vrijedno evo i pročitati dijelo, ali i pogledati predstavu u HNKu. I tako smo se u ovoj libarnici malo, malo vidjeli što drugi, dakle što pridošli se mislu, riječanima i rijeci. Naravno da je ovo postmodernističko dijelo, tako da nije baš relevantno, ali je ovo zanimljivo je čuti, vidjeti, evo, pročitati i tako nešto. Mi nastavljamo s glazbenom listom, ostanite i dalje uz Radio Sobu. We don't read and write poetry because it's cute.